וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יאכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד אותו, ויאמר עליהם,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 הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך אליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רועים? ויאמר האיש נא סעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם ויתנקלו אותו להמיתו ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו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 למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את קטונתו, את קטונת הפסים אשר עליו. וייקחוהו וישליכו אותו הבור, והבור ריק אין בו מים. וישבו לאכול לחם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 כי אחינו ושרנו הוא, וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעלים בעשרים כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו.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 הקטונת בנך היא אם לא. ויקירה ויאמר קטונת בני חיה רעה אכלת הוא טרוף טורף יוסף. ויקרע יעקב שמלותיו וייאסם שק במותניו ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים.